34. fejezet Amikor Kén és én megérkeztünk a lakásomhoz, én áttöltözöm farmerba és pólóba, összepakolok néhány apróbb dolgot és elrepülünk New Yorkba. Már majdnem este kilenc van. van egy magángépe, ami rávár, és az üzleti ügyei miatt arra kényszerült, hogy bedugjon egy überbe ahelyett, hogy a lakásomra mennénk. Megcsókol természetesen. Hagyom, hogy megcsókoljon. Rendben, nem engedem. Élvezem az átkozott csókot, imádom a rohadt csókjait. Őrülten szerelmes vagyok egy férfiba, aki talán a drog, ami megöl, ami a tényleges oka az ő kiruccanásának és az én új lakásom jó időzítésének. A Szentrálparkban lévő felhőkarcolóhoz tízkor érkezem, és felfedezek egy kis csomagot, ami rám vár Mörfitől. Miután nem adtam meg neki az új címemet, megfontolom, hogy az új követőm címét adjam neki, de úgy döntök, még nem igazán érdemelte ki ezt a kitüntetést. Elveszem a csomagot a biztonsági őrzőből, és a kulcsaimat mielőtt a 15. emeletre mennék. Belépve az új lakásomba, felkapcsolom a lámpákat. Az ablakok a padlótól a mennyezetig érnek és körbeöleli a tőle balra lévő nappalit, Míg a konyha jobbra van, a bútor, amit a neten rendeltem, krémszínű, a szőnyeg is, míg a padló fényes, közepes árnyalatú barna parketta. A kanapéhoz megyek és leülök. Kinyitom a borítékot, és három ügy anyagát találom benne. Van benne egy fájl a játékosról, egy kézzel írott üzenettel, amin az áll. Profil a profilozónak. Murphy. Kinyitom az anyagot, és ott találom egy férfinak a leírását, aki a jél jogi karára járt, mint kén, öt év eltéréssel. Soha nem házasodott meg, sportok a tűz, nulla élő rokonnal. Semmi más. Most tovább lépek, átnézem az ügyeket, de prostik, sorozatgyilkossága felé terelődök. Amiket soha nem oldottak meg, ez Léni Sattersre emlékeztet. Tudom, hogy kiölte meg Lini-t, nem? Nincsenek véletlenek, mormogom, ami azt jelenti, hogy Murphy nem véletlenül adta nekem ezt az ügyet, és ő meglehetősen, inkább pontosan, része egy nagyobb képnek, amit még nem értettem meg. Átlapozom a gyilkossági helyszíni képeket, összesen négyet. Borzasztó késeléses gyilkosságok, amik egyáltalán nem passzolnak Lini hamis öngyilkosságával. De ez nem jelenti azt, hogy a gyilkos nem a játékos volt, talán púcseráltal által felbérelve. Megszállva ezzel az ötlettel, a konyhába megyek, hogy kávét csináljak, és belássam magam a munkába, de észreveszem, hogy nincs mit ennem. Fogom a táskámat, és felhívok egy élelmiszerüzletet, üzletet, amelyről tudom, hogy a közelben van, de már túl késő van ahhoz, hogy rendeljek, és összehozzak egy megrendelést. Legyen akkor pizza! Mormogom és ez nem nehézség. Imádnék egy kis New Yorki kurva pizzapitét. Felhívok egy helyi helyet, és megrendelem a régi kedvencemet, és miután még mindig jövök egyel Nikolasznak az ügynökségről, neki is megrendelek egy szállítást holnapra. Miután a pizzaügy megoldódott, a szükségem a csokoládé, szóda és kávé iránt az ajtóhoz kényszerít. Egy pillanat alatt a járdám vagyok, és átszellem a sötét utcákat, ami a sarki bolthoz vezet. többnyire vagyok a célomtól, amikor egy férfi lép elém egy sikátorból. Közel. Olyan közel, hogy a telihold és a lámpák fénye alatt minden kemény ismerős arcvonását ki tudom venni. Szellem, mondom szilárdonával a lábamon. Mit keres itt? Miért nem veszi elő a fegyverét? Tudja, hogy fegyvertelen vagyok, emiatt választotta az itt és mostot. Elő kell vennem a fegyverem? Nem azért vagyok itt, hogy megöljem, mondja, vagy hogy halott legyen. Nem halok meg olyan könnyen, mondom, újra felmérve róla mindent, fegyelmezett, kiszámítható, katonai kiképzést kapott. Azért óvatosan figyelmeztet. Imádom a kihívásokat. Imádja a fizetést? Ez igaz, de élvezek ugyanúgy egy kis sportot is. Miért van itt? Ismétlem. Tartozom magának egy köszönettel. Miért? Mert nem csak, hogy megszabadított a játékostól, hanem maga meg is ölte. Nem kellene, hogy ezt tudja. Nem kérdezem, mégis honnan tudja. Hozzám lép, pontosan elém, és lenéz rám. Bum! Mondja. Tartozom magának egyel. De csak egyel. Egész biztos vagyok benne, hogy éppen azt mondta, hogy valakit meg fog ölni a kedvemért ingyen, mielőtt elfordul és visszamegy a sikátorba. Még mindig magáért jövök, tudja, ugye? Kiálltam utána. Megáll és megfordul, majd rám néz, ravaszul mosolyogva. Felkeltette az érdeklődésemet, és kíváncsivá tesz Lailach-Lav. Egy alkalommal sem vette elő a kénmendesz kártyát. Egy alkalommal sem használt a pajsként. Ki én nem a védelmezőm. én magam vagyok. És rohadt jó vagyok benne. Megkérdezhetni a játékost is, de ahogy mint mondta is, megöltem őt. Az ajkai újra ravaszkásan elmosolyodnak, és azt mondja. És ahogy mondtam, maga kíváncsivá teszt, love. Még látjuk egymást újra. Megragadja a tűzlépcsőt a falon, egy pillanat alatt felmászik rá, és nézem, ahogy eltűnik az épület tetején. Kifújom a levegőt, amit olyan sokáig tartottam bent, hogy lehet, hogy fontolóra kellene vennem egy karrierváltást, mint olimpiai úszó, kivéve, hogy utálok úszni. Elindulok, de olyan lassan teszem, biztos vagyok benne, hogy figyel. Összeszedem a cuccomat a boltban, és bedobok pár extra csoki szeletet a kupacba. Egyet megeszek hazafelé menet. Egy Mr. Goodbert, amitől pajzán viccek jutnak az eszembe. Mr. Goodbert, magyarós csokiszelet, a Hersys-től, illetve slangben a pénis egyik neve. Néhány pajzán és nagyon rossz viccel később elérem az ajtómat, épp ugyanabban az időben, ahogy a pizzám is. Egy huszas bóravalót adok a fickónak, és feltartok egy csokiszeletet a kezemben. Ezt adja a nőjének. Így nem mondhatja azt, hogy nem adott neki egy igazán jó ma este. Figyelemre méltó komolysággal mondom ki ezeket a szavakat. Egy olyan tekintettel válaszol, ami a kétkedő és a felháborodás határán van. Talán azért, mert a vicc jobbnak hangzott a fejemben, ahogy általában lenni szokott. Vagy talán azért, mert hatvan körüli, és már nem egy goodbar bráner féle fickó. Bárhogyan is, hagyja, hogy megtartsam a csokimat, amit élvezni akarok ezen az estén. Becsukom és kulcsra zárom az ajtómat, és a konyhába megyek, ahol leteszem a pizzás dobozt, megragadom az üdítőmet, és beteszem az őrölt kávét a hűtőbe. A kávé nem a hűtőbe való, de most jövök rá, hogy nincs kávéfőzőm, így nem hiszem, hogy számítana hol van. A konyha szigethez megyek. Rosdamentes acél, amit igencsak keresnem kellett. Jó netes vásárlást csinálok. Kinyitom a pizzás dobozomat, fogok egy szeletet és beleharapok. Akkor fagyok le. Van benne egy üzenet. Egy junior üzenet. Ledobom a szeletet, és elolvasom annélkül, hogy megérinteném. H. Mint hiányzom. Én hiányoltalak. C. Mint csalódott. Nem hozzád való volt. Ez a város nem hozzád való. B. Mint bocsánat. Annyira, de annyira meg fogod bánni. F. Mint figyelmeztetés. Nem mondd, hogy nem figyelmeztettelek. Junior nem a játékos volt. Fogok egy szelet pizzát, és befejezem. A telefonom csörögni kezd. Murphy az. Megkaptam a fájlokat, mondom. A prostik? Később, lávügynök. A helyek a segítségünket kérik. Tényleg? is? Ez valamiféle erőfitoktatás. Sajnos nem. Van három halott nőjük, és azt hiszik egy sorozatgyilkosuk. Eléggé elszántak, hogy megoldják az ügyet, mielőtt nyilvánosságot kapna. Azt akarják, hogy maga profilozzon. Nekik van az egyik legjobb profilozójuk az egész nyomorult világon. Mondom, gondolva a régi mentoromra, most először, mióta elfogadtam ezt az új szerepet a munkacsoportban. A mentorom itt van. Miért nem gondoltam erre előbb? Igen, erősíti meg Murphy. Roger Griffin, és ő az egyik, aki kérte a maga közreműködését. Most menjen, megüzenem a címet. És láv ügynök, emlékezzen a leckére, amit megtanult. Kommunikáció. Leteszi, és egy személyes, megoldandó problémával maradok. A mentorom az a férfi, aki szörnyeket és gyilkosokat lát ott, ahol más balerinákat, iskolai tanárokat és Lailach Lavot azon van, hogy a szememben nézzen, és már amúgy is félre léptem azzal, hogy idejöttem, esélyt adva neki, hogy lássa a szörnyet, ami félek bennem van, de most már túl késő, nem futhatok el, és nem menekülhetek. Vége